Hjärtligt välkomna till Sverige Demokraterna Radio SD, din nationella röst i på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördagen den 17 januari, är det Staffan Arnberg och... Ja, och David Bergkrist. Ja, han ja. sänder nu en timme. Och den här direktsändningen sänds i repris imorgon, söndag den 18 eh, klockan nio. Och det finns chans även för en andra repris på kommande torsdag den 22 januari klockan 20.30. Och det går även att få in Radio SD via nätet på radiosd.se. Eh, det går att lyssna, där finns på radiosd.se alla program upplagrade sedan ett par år bakåt i tiden. Det går även att lyssna direkt eh, på Radio SD på www.narradio.se. Då får ni med alla melodinslag också som inte är med på de upplagade programmen. Sprid gärna ut det här till alla vänner och bekanta och beställ gärna infopaket och genom vår hemsida som lyder www.sverigedemokraterna.se eller ring till kansliet som lyder då 08 50 00 00 50 och detta kan göras dygnet runt och är bemannat vardagen mellan klockan 10 och 17.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 Och det svenska kulturarvet. Vi är starkt kritiska till etablissemangets mångkulturella projekt. Eller experiment som man också kan kalla det. Men för ett globalt perspektiv. Detta innebär att vi anser alla kulturer vara lika mycket värda. Men tvingar man samman vitt skilda kulturer skapas obehörligen konflikter. Det har vi ett historiskt globalt facit på. Vad beträffar Sverigedemokraternas invandrings- och integrationspolitik-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 De invandrare som integreras respektive assimileras till det svenska samhället betraktas i detta hänseende naturligtvis som svenskar. Flyktingar som sökte till Sverige skall efter identifikation och uppfyllelse av Genèvekonventionens kriterium konsekvent tilldelas temporärt uppehållstillstånd och undantag ska kunna göras för det personer som besitter behövlig yrkeskompetens. Sverigedemokraternas önskan och ambition är att samtliga uländer utvecklas i demokratisk riktning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 med att kommentera mellan östern och konflikten och i min ingress här så säger ju det en hel del hur det är där nere Alltså att man tvingar vitt skilda kulturer skapas obenhölliga konflikter så man tycker nästan att eh, kanske dömt och misslyckas där nere det är ju väldigt tragiskt och det är komplicerat och, och jag måste säga kärlelisten att ju mer jag vet desto osäkrare blir jag Eh, nu håller ju Sverigedemokraterna en eh, israelvänlig eh, sympati eller politik, eller vad kan jag kalla det för. Och, men självfallet är ju inte alla estingmedlemmar eller Israel utan det är ju blandat här som i alla andra partier. Men jag blir faktiskt fysiskt illamående när folk är så säkra på att ta parti. Eh, och jag hörde på riksdagsdebatten i början här nu. I, bara på riksdagsdebatten här i veckan Och då vill jag ge en eloge till statsminister Reinfeldt Och han på lugnt och sansat eh, sätt eh, diskuterade eh, problematiken nere i Mellanöstern Att det eh, är diplomati som, som gäller nu, nu tog ju riksdagsdebatten upp för mycket tid om mellanöstern Och ägnades för lite åt eh, inrikespolitik då tycker jag Åhli eh, däremot då framhäver ju då sin syn på det hela med aggressivitet Han till och med sa att man ska arrestera israeliska minister om det kommer på besök och Då svarade ju Reinfeldt att det är just den här aggressiviteten som är ju roten till det onda där nere Att det är diplomati som är det, en eloge till Reinfeldt faktiskt. Och även Carl Bildt har ju sagt... Saker som jag sympatiserar med att säger, båda parter begår brott mot folkrätten. Och eh, ja, om vi kan ta det från början. Den israeliska staten stiftades, skapades 1948 då, mm. som eh, ett, vad ska man säga, en, en skuldfråga. Vad, vad som man hade ställt till med här i, i Europa. Då menar ju då eh, Palestina att ja, om... om, om det som hände det, det, det som hände i eh, Tyskland, Polen då, med förintelsen så eh, då borde ju då tyskarna ställa sig svar så kanske ställa upp dem med Bayern eller vad liknande till judarna men det tror jag väl knappast de hade ställt upp på utan de, givetvis ville ju då judarna tillbaka till där de hörde hemma en gång i tiden och eh, det, det är 2000 år då har det gått då, och eh, då menar man att eh, då skickar man Palestina på flykt då. För de hade ju bosatt sig där så låg de tillbaka. Så det är ju väldigt komplicerat. Men var skulle de ha åkt någon annanstans? Det, det fanns för nästan ingenting annat att, att, att välja på. Ja, nej. Eller? Kanske inte. <laughs> nej. Eh, det jag... Ja, då pratar jag om, om diplomati. Men om man då har varit in... Mm. Vi ska nu försöka en sans att nyansera debatt här, David och jag. Men om man, om man då har Använt sig av diplomatins språk, Vilket man politiker är Regel nummer ett Men om man har då känt sig då Inträngd i ett hörn och trakasserad Och Diskriminerad och pressad i årtionden, Då är det ju väldigt svårt att, att Föra diplomatinspråk Menar från Palestinias sida då, att då Då orkar man ju inte Man orkar väl inte föra diplomatinspråk Ehm så att där, men däremot tycker jag det är väldigt konstigt för att, om vi säger så här när palestinavännerna demonstrerar så kan de utföra en demonstration utan sabotage, vilket så ska ske i en, i en demokrati självfallet Men om israelvännerna gör liknande då, då drabbas de nästan alltid av sabotage, och det skrämmer mig Nu men, menar i, i Sverige nu? Eller, ja, eller över, överhuvudtaget, nu har det ja. varit upplopp i Oslo här nu ja. eh, där då israelvänner inte får demonstrera och, och de har ju ingenting emot att palestinavännerna demonstrerade, den, den rätten har man ju en demokrati mm. där kan ni gå in på, på vårt partiorgan sd Kyrén och läsa just om det här som hände i i Oslo här häromdagen då invandrarungdom löpte amok i, i Oslo och nya upplopp i, i Oslo så har det varit en fredsmanifestation i Danmark också, allt det där kan ni läsa på vårt partiorgan Eh, SD-kuriren eh, sen har vi det här med att det är ju terrororganisation då som Hamas här och Hisbola och eh, nu, ja men de har blivit valda mm. ja, det är första gången de gjorde ett försök till ett val jag vet inte om jag ger så mycket för det här valet i demokratiskt anda och då menar ju då palestina vänner då ska man respektera ett val och eh, ja, även Hitler var ju vald skulle man respektera det, det är frågan och det är så konstigt. Det här blir jag väldigt frågan över. När man då respekterar ett val. Men hur var det då när Jörg Haider klev in i parlamentet i, i Wien? Då, vid millennieskiftet. Då var det, det... skulle inte respekteras. Och då har vi då i ett land som Österrike en, en, en långvarig demokratisk tradition. I alla fall sedan 1945. Och då skulle det... Då boykottade ju EU... Österrike och det vart ju en flopp, som ni minns. Eh, men det menar jag att Israel är ju det enda landet som är demokratiskt land. Där man har riktiga val som har haft i många år. Det, det, om vi säger så här, Palestina är, med valet är, är ju på väg till en eh, fria val. Men hur det gick till är ju tveksam till då när Hamas eh, kom till makten. Mm. Sen så såg jag faktiskt ett lite snabbt bara ett dokumentärprogram här om Hamas. Och då menar där en företrädare att det inte är enbart Israel man vill, man vill liksom åt utan det är hela världen. Och då har vi inne på islam. Och jag menar Hamas och Iran de vill utplåna Israel från kartan. Och det jag menar förr för i tiden om vi ser Arabvärlden var en högstående kultur då för flera hundra år sedan. Och Idag är det väldigt mycket analfab analfabetism heter det. Och eh, israeliterna, de judarna, de är ofta välutbildade. Och det kan jag också kan tänka mig att det kan vara en, en orsak till eh, att det trappas upp. Men nu är det inte möjligt här hur eh, israel israelerna trappar upp våldet här. Och det regerar jag också emot. Och, eh, men... Hamas offrar ju kvinnor och barn och eh, placerar ut vapen i, i hyreshus. Och eh, dirigerar ut då sina medborgare till vapenförråd. Så man, man offrar då sitt eget folk om de kommer till paradiset då. Eller jag vet inte. Men det, det är ju skrämmande tycker jag. Men alltså, ja. Om vi ska avsluta det här. Så eh, tror jag ju då... Det, den enda raka, det rätta vore alltså tvåstadslösning. Mm. Ja, har så, någon så, David? Nej, jag skulle kunna säga som, som en av mina vänner brukar säga då när den här konflikten eh, kommer på tal. Då, han brukar säga att Israel är punk. Alltså mm. de, de gör hur de vill, när de vill, därför att de kan. Och om någon annan lägger sig i eh, vad de håller på med då så struntar man eh, totalt då i, i, i det. kort sagt. Kort sagt, punk. Mm. Men, men för att kunna uttala sig i det här ämnet så så är det ju först och främst vår skyldighet att skaffa visshet i det hela. Och vi har väl jag vet inte om vi, har, vi har ju ingen officiell linje egentligen i den här frågan. Men du nämnde ju Hamas här då. Mm. Och terrororganisationer och det kan man väl tycker det är väl rimligt kanske att stämpla terrortämpel mm. eller mativering. Men då skulle man ju kunna jämföra, för att det har ju blivit väldigt politiskt inkorrekt kanske att, att då ställa sig, till, ställa sig på Hamas sida då, i, i, i den här konflikten. Men, men om man jämför då till exempel med eh, i Sydafrika då, där var det ju den här ANC under Mandela där. De mm. kämpade också mot, mot en annan regim då, mm. ett apartheidsystem Och... Eh, där, det ska man ju hylla, ja, säga, mm. trots att det också var då, en terrororganisation. Eh, under det var Nej, det kan, det kan man inte, inte säga. Som, exempelvis då, när, under eh, Winnie Mandelas tid, när, när hon eh, skötte det hela, då, så att säga, gjorde man så att vi fått minsta misstanke då, av att någon skulle samarbeta med en motståndare. Eh, så tog man helt enkelt ett bildäck, då, så trädde man det över huvudet på vederbörande och följde med bensin och tände eld på. Man, man bränner alltså människor levande. Och den organisationen, den, den är alltså, den är politiskt inkorrekt nästan att kritisera. Men i det här fallet så är det ju mm. tvärtom. att Här är det politiskt inkorrekt att kritisera kanske ICL då, då. Mm. Så att, ja Det är så olika i olika situationer ja. då? Gå in och titta och, på SD-kvinnen igen Där så mm. är det ju att, att en rektor uppmanar judar att välja en annan skola mm. eh, Det var väl i Danmark tror jag Och eh, Det var i den ja Danmark ja. Stämmer mm. det. Eh, För antisemitismen Den, den hoten mot judarna ökar ju i Sverige Här är ju med här att i islam Framförallt i en positioner. Mm. Fast det är kanske lite beklagligt då att, att det har blivit att man för över det här på religion. För det har ju väldigt lite med religion att göra. Det har väl snarare med geografi att göra eller historia. Mm. För att när palestinierna bosattes där en gång i tiden för jättelängre sedan, då var de ju inte ens muslimer då. Mm. Så att egentligen så handlar det inte alls om islam. Mm. Utan det handlar ju om, eller det bör då handla om ett folk mm. som reagerar då mot men som sagt, det är en mycket komplex fråga Det här, och mm. vi, vi släpper den Och vi tar mm. första pausmelodin nu, David Ja, det kan vi göra, vi tar lite svensk eh, Indie-rock Peter, Björn, and John kallar de sig Och det är väl någon internationell eh, Av någon internationell anledning då, För att eh, man är väldigt känd utomlands Och de sjöng, de framförde då Young Folks Och eh, det du lyssnar till det är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio På 88 MHz Och vi kommer att fortsätta sända här till klockan 15 Och jag tänkte prata lite grann nu när vi precis har musik Så passar det jättebra att prata om grammiskalan här Det kan ju inte ha undgått många Alltså kännedomen om, om den här knarkrassian Som genomfördes under, under grammiskalan Enligt uppgift så ska jag ha och ett tiotal personer har visat positiva svar eh, på polisens drogtester, då. Men eh, man har inte velat säga ifall det rör sig enbart om, om artister eller delvis då kanske övriga besökare. Eh, däremot så har man eh, nu konstaterat då att den här så kallade nykomlingen eh, Andreas Klerup visar sig vara eh, påverkad av kokain. Hans eh, urinprovsvar visade nämligen positivt. Och Clearups kommentar då till medierna, det var då att, citaten. Här har man hållit på så länge och drömt om att få vinna och få erkännande. Det skulle bli den enda roliga kvällen på länge. Det kunde lika gärna ha gjort i gjort dagen efter. Alla vet hur det är på granniskalan, säger han då. Och alla vet hur det är på grannmisskalan, ja. Uh, och som känd profil inom musikbranschen så, så bör man ju ha förstått så, så mycket som att uh, man själv faktiskt, uh, vare sig man vill eller inte, är en förebild för många ungdomar. Många blir ju naturligtvis mycket besvikna på sina idoler när, när det visar sig att, uh, att de är missbrukare. men... Uh, en del, de anser istället att nyttjar min egen favoritartist som jag själv då beundrat så länge. Även han illegala droger? Ja. Då är det väl även, då är väl även jag själv berättigad att göra detsamma. Och skådespelare och artister de har ju starka influenser på, på den generationen som, som en gång ska ta över det här samhället. Och bör därför föregå med gott exempel. Så därför ser jag den här knarklässigens genomförande som mycket positiv. Men så länge Sverige har då en lagstiftning som lämnar illegala droginhavare och brukare av dessa knappt berörda så kom, kommer vi inte att kunna påverka detta gigantiska samhällsproblem i någon större utsträckning. Vi i Sverige vi vill ju se en nolltolerans beträffande bruket av, av illegala droger. Och eh, nu ska jag belysa ett exempel ur det verkliga livet. Eh, långt ifrån kändislivet och ute i samhällets verklighet. Eh, jag själv, eh, nämligen mycket nära vänner då, som arbetar på vaktbolag. Och när dessa då har jobbat med, med larmutryckningar. Eh, och de, de gånger man har hunnit fram i tid då till platsen för larmet. Då har det visat sig att eh, uppskattningsvis så har det alltså i rört sig då i kring 80% av fallen om förövare då av utländsk börd. Och i det fallet, de övriga fallen, 20% alltså, vill säga, så har, har de allra fast, i alla flesta fallen så har det rört sig om personer då som har varit påverkade av någon form av preparat och i vissa fall alkohol men även i många fall då illegala preparat droger och inte minst illegala sådana har ju en mycket negativ effekt på samhället för det visade sig också att 80% av metros internetbesökare, de ansåg ju att det här då, att polisen genomförde rassian under Grammiskalans pågående att det var helt rätt men Leif Gv Persson då Han anser att Ration av, av denna form då Alltså mot kändisar Det har en PRS-aspekt Anser då Gv Och att det är ett sätt då för polisen att komma in i tidningen Göra sig märkvärdiga, kända Och jag nämnde ju aldrig att Leif G.W. Persson då Att han är kriminolog Men det faktumet kanske bör på påpekas lite oftare då eftersom ja, jag tycker nämligen själv då att han snarare har blivit en mediekändis själv eh, efter alla hans uttalande och hans eh, tid i, i tv-rutan. Ja, och eh, du kanske har några kommentarer på, på den här i Grammyskala? Det, det, ja, det är ett, ett ja Är det som mm. jag mm. kanske inte är så road av Får jag med? Nej, men, <laughs> så jag har vi inte så mycket att säga. det. Men just stämper då på, på att, att det ska vara helt okej okay in, inom den här branschen då. Kanske musikbranschen framförallt då. Eh, de som sysslar med underhållning. Att det ska vara helt okej okay då att använda illegala droger. Den, den, nej, nej, den det, måste det, ju alltså bort. För, för att man ska kunna ja, få bort eh, även eh, drogerna då. För att eh, man kan ju mycket väl eh, anse att. Eh, att eh, kändisars användare av sådana här droger, det är i princip reklamen då, som, eh, som mm. de här langarna då, utnyttjar mm. så ut, det här eh, kändiskapet, det är alltså det är, gynnar ju så länge de nyttjar drogerna så gynnar ju det de här personerna. Tyvärr de är det ju en vanlig ingrediens i de kretsarna, tyvärr alltså så att det är tragiskt mm, mm. Med, vi, vi sitter här och, och har den, den synen va? Mm. så att, eh, Ja, nej eh, så att, Men det kanske bara bli dags För lite musik igen Eller vad säger du ja, Staffan Ska det jag kan Vi ta, vi, ta tar ja. vi kan ta lite ut av eh, Alf eh, Robertson, han avled ju rätt nyligen här Så att eh, vi får väl passa på Och hedra honom då Från vi här på Radio ST Ja Ja, det var Alf Robertson Och eh, mitt land Och vi, vi Staffan och här Vi kan väl stryka under varenda Ord som han nämnde i den här texten. Martin. Jajamensan. Ja. Och eh, när folk eh, pratar om rasism, som man pratar väldigt mycket om, då kan man ju börja undra vad är det egentligen och vad är det egentligen? Kan man Ursäkta, säga. jag vill bara för ja. lyssna vill vill säga att ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio SD. Ja. Det är Nationella Rösteten på 88 megahertz precis. i Stockholms när radio. Varsågod. För som inte ja, för, för nytillkommna ny Precis. Jo, jag tänkte berätta om en händelse faktiskt som jag själv bevittnade. <hör> och det var fredagen den 2 januari i år på en rockklubb eh, någonstans på Södermalm kan vi säga. Eh, det var jag själv och så var det fyra bekanta till mig då. Varav en student från Nepal som för närvarande studerar studerade i Sverige. Vi var inne på den här rockklubben då Och vid ett tillfälle då Vid ungefär halv tre tiden Så får jag se hur en person Lite längre bort Står och gapar mot någon Utanför toaletterna Han går så pass långt Att han till och med knuffar till Vederbörande och Vem är då den andra parten Om inte just Våran egen vän från Nepal Som jag berättade om en i vårat sällskap då som befinner sig i närheten. Han rusar fram och skiljer de bägge parterna åt. Och eh, söker finna kännedom då i inträffade. Och det visar sig då att eh, våran vän har råkat att ta fel. Och har gått in då på damnas toalett. Och där inne får han syn på en kvinna. Och inser ganska snart sitt misstag. Eh, han eh, ber givetvis om ursäkt. Och lämnar rummet och eh, tar den andra dörren då och uträttar där inne sina behov och eh, där är inte den här historien slut utan eh, utanför så uppstår då det här grälet och eh, den aggressiva parten påstår helt löst då att, eh, att vår kompis här då ska ha klippt till hans tjej alltså personen som befann sig då inne på, på damtoaletten och till sist då så kommer en ordningsvakt som anser att den här tristen är bäst den bäst kan lösas utanför krogen. Och därefter så lämnar de stället i samlad trupp. Och utanför så bestämmer sig ordningsvakten för att slänga ut den drabbade parten, det vill säga våran vän. Som säger då att this is a racial matter. Och det utbrister då. Och våran ordningsvakt där då, han, han svar det blir då att eh, så är fallet, för han påstår då att han själv inte är svensk, den här ordningsvakten och det är ju mycket anmärkningsvärt då, eh, därför att eh, han måste i alla fall vara svensk medborgare för att eh, kunna arbeta då som ordningsvakt enligt lag så det, man, det han syftar på det måste ju vara att han då har eh, han egna ursprung då, att han är, har ett utländskt ursprung en klassiker helt enkelt för svenskar kan kan agera rasistiskt då mot invandrare och utlänningar men en invandrare kan inte vara rasistisk mot, mot en utlänning alla invandrare oavsett ursprung är alltså att tillhöra en och samma grupp när det handlar om rasism tydligen då, och det har vi ju märkt flera gånger hur, hur journalister i vissa fall då, när det har varit eh, bråk så har journalisterna ställt frågan till polisen att kan det röra sig om eh, rasistiska motiv Nej, svarar oftast att det, det, det kan det inte göra för att det handlar om det handlar om invandrargrupper En gång har jag hört på nyheterna för ungefär en månad sedan så rapporterar man om grupper mot varandra med rasistiska motiv faktiskt Oj. ja jag har hört det en gång mm. det tar sig ser man. det är, nog bäst att det är bli... inte bara svenskar som är rasister eller Nej nej. Eh, men i alla fall anledningen till att man slängde ut eh, utlänningen då, i det här fallet är ju rimligtvis då att eh, den här aggressiva parten, han var ju då till utseendet att denna eh, en stammis på det här stället då eh, som det var ju en rockklubb som det rörde från om. Och det är ju nämligen krögaren som, har, det är krögaren som bestämmer vad man ska ha för policy När det gäller då vilka som är välkomna och inte Så att alla ni som, som lyssnar som anser då att vi Sverigedemokrater skulle vara rasister då Eller främlingsfientliga Jag tror inte det är många som lyssnar på det här programmet som anser det kanske Men om det är ni som gör det Tänk på det här då som jag har sagt nästa gång ni besöker valfri krog I exempelvis Stockholms innerstad Ja, Ja, kära lyssnare, nu ska det bli pausmelodi och eh, jag vill ånyo hedra Arne Domneros som eh, gick bort i eh, höstas. Eh, vill jag vill då hedra mig ytterligare en melodi och det är alltså ett stycke svensk jazzhistoria som tillhör vårt eh, kulturarv. Eh, vi ska här höra då Arne Domneros orkester med Rolf Eriksson, en inspelning från den 18 januari 1951 på His Masters Voice. Och då har vi alltså Arne Domjös, eller Dompan, som han kallades för, på altsax. Rolf eriksson trumpet, Rolf Blomqvist, norsax, Självaste Lars Gullin, bariton sax. Gunnar Svensson, piano. För er som är 45, 50 eller äldre, känner jag igen honom från Mosebacke monarki, där han hade en, en orkester där de var klädda i paletot hela gänget i, i en orkester som heter The Eminent Five Quartet vidare Yngve Åkerberg, bas och Jack Norén, trummor. Och eh, den här orkestern ska nu framföra en komposition av Joan Tissol. Många tror att det är Duke Ellington som har komponerat den, utan nej, utan det är hans ventiltrombonist Jean Tizol Ett stycke som heter Caravan. Varsågoda. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD, din nationella röst ett, på 88 megahertz i Stockholms närradio och det ni hörde nu så var det Arne Doméus orkester som framförde Quintissols stycke Caravan. Ja, det finns en intressant eh, tidskrift som heter DSM som står för Debatt sanningssökande mediekritik och där kan jag rekommendera sista numret så är det en bland annat en eh, författare där som har skrivit en artikel om EU, du sköna nya värld, genetisk korrigering av tankar och känslor av John Järven P. Jag kan bara gå igenom lite rubriker där. Då har vi här med EU att göra då. då. Att tusentals fängslas för att ha tänkt fel- och vad de flesta inte känner till är att varje år åtalas och eller fängslas tusentals EU-medborgare inom unionens gränser för att förvisa har sig fritt men fel. Det gäller för företagningsvis i de västliga EU-länderna. I de allra flesta fall handlar det om vad som kommer att benämnas hatbrott. I möjligtid kan det ganska lätt konstateras att yttrandena, allt som oftast inte alls, har med hat att göra. Istället handlar det om en befogad oro inför framtiden grundad på kritiskt och självständigt tänkande. Mm. Ja, jag tänker bara säga vilken tur vi har då i Sverige, för här blir vi bara om med våra jobb och blir uteslutna från facken. Mm, just det, precis. Mm. Och så skriver han vidare om monopol på sanningen hindrar nya tankar mm. och det traditionella trängs tillbaka musikstycken som nationalsången Du gamla, du fria, salmer som den blomstertid nu kommer, och vår Gud är oss en väldig borg, har förbjudits i många skolor, rent av i en del kyrkor. Så han skrev han så här i Kina, det är tvärtom skrev han, han gör vissa jämförelser. Bryssels borgmästare inskred mot demonstrations- och yttrandefriheten. Lissabonfördraget upphöjer censur till lag. Upplösning av heteros som Norm, alltså att man ska hacka sönder kärnfamiljen. I alla västliga EU-länder finns oerhört mäktiga HBT-grupper som går i bräschen för kärnfamiljens upplösande. HD-dom inskränker yttrandefriheten. Det var från den 6 juli 2006 så Sveriges högsta domstod fyra ungdomar förhets mot folkgruppen homosexuella. Som rimligen inte kan anses vara en folkgrupp. Eftersom homosexuella finns inom alla etniska grupper. Så rätt så. Eh, om likriktning och åsiktsförtryck i Sverige skriver man om. Eh, åsiktshållning och arv. Vår tidsinkvisitorer. Våra innersta tankar. Alltså, man kan bli tankebrottsling här nu i EU. Alltså, det är fruktansvärt. Det påminner ju då om gökbovet nästan. Va? Det, det nya hotet mot tankefriheten. Och, och sen slutar av med, med, med sharia som norm. Så det ska, ni, det ska ni verkligen läsa. Det är mycket, mycket intressant. Man kan prata i engelska om speech crime. Talbrott. Mm, mm, visst, <laughs> visst. Ja. Rotterdam får muslims borgmästare står det i då sd 47-årige Ahmed Abutaleb har för det holländska Labourpartiet då blivit muslims borgmästare. Till hans försvar vill jag faktiskt säga att han sa så här till invandrare och det gällde framförallt muslimer då att rätta ni er inte efter holländska lagar och förordningar, är det bara att packa väskorna och åka hem. Mm. Det var ju bra sagt. Mm. Här, här, i, I Sverige är det fullständigt otänkbart. Det är bara vi, Sverigedemokrater som kan säga så. Mm. Men, men inte ett, de etablerade riksdagspartierna. Gå vidare in och titta på SD Kirin, där med äktenskapet är mer än ett symbolvärde. Och sen har ni även då ja, Åkessons vecka ett. Fortfarande vi är vi ju inne på vecka två nu här. Men den kommer väl strax också. Rekordöken av varsel. Och nu tycker jag att Borg, Anders Borg borde ta Leif Johansson. Alltså vd för Volvo i örat när han tagit bankdirektör i örat när de varslar och kommer att bli av ja, med jobben en, en hel del då när hon hade gett sig själv på bonus alltså ge bonus då utöver den, den saftiga lönen då, när, när företaget till och med går dåligt och så offrar man då eh, anställda på detta det, det är ju han ska ta honom rejält göra tycker jag alltså, så här får man inte gå till är det värre att man vill ha eh, arbetskraftsinvandring under den här tiden när, när man när, under arbetslöshet mm, mm. ja visst <laughs> Gå in på Söders blogg, där skriver han Lärare driver politiska kampanjer i skolor. Mycket bra. Eh, vi ska avsluta med ett långt stycke av Hugo Alvén här. Så jag tänkte bara säga någonting om den här träningshysterin. Det är en stor bluff här. Nu ska man ha stegmätare. Och, och det, det här skapar ju stress. Och nu har, idag har jag bara gått 5238 steg. Igår gick jag 6720 och folk ska ha blodtrycksmätare hemma. Då blir man ju orolig och, och, och känner sig sjukare. Så att, till och med här helt seriöst har jag skickat in en artikel, eller en fråga bara här på Svenska Dagbladet. Hur ska man tänka när man inte kan ha med sig stegmätaren i bassängen och har simmat i cirka 30 minuter? Men svarar han seriöst att det går att omvandla aktiviteter till steg. Har du simmat lugnt motsvarar det cirka 5000 steg. Och det vill jag påstå liksom att många svenskar borde gå med hatt på sig året runt. Då, för att det, blir, det är fara för alltså, när man ställer sådana där frågor. Mm. Och det är Stefan Mendel-Enk har skrivit här i en mycket rolig artikel om, om just träningshysterin på Metro här den, den, den 15 Eh, och, eh, ja, han menar att det är en stor bluff eh, och, och eh, vad Jag känner till motargumenten Människorna har faktiskt inte skapat att sitta still Nej, men tror ni människan är skapat att spänna fast sig i en fuktig benpressarapparat vid en rödflammig försäkringsmäklare i avklippt trätröja med aggressiva ådror i tinningen och takida i iPoden. E då? Tror ni på vad det var Gud hade i tankarna? Ja, den är väldigt rolig den här tycker jag, Varför inte säga det. Jag tycker att vi ska sätta stegmätare på riksdagspolitikerna för att jag tycker att de har gått, gått alldeles för långt. Det <laughs> länge sedan kan jag säga. Min kommentar. Ja, och då ser de när de tränar och det är blodsmak och hosta och allting sånt där. Ja, men det är så ser de, de som tränar de här träningsfascisterna. Det, det, ja, det är skönt när det väl är över. Ja, men, ja visst, allt är skönt när det är över. som suttit i två år i en ketjensk jordhåla tycker också att det är skönt när det är över. Ja, den är fruktansvärt rolig den här artikeln. Så, så att den ska ni försöka ko komma över. Eh, vi ska faktiskt eh, avsluta här med ett långt stycke av Hugo Alvén som man nästan aldrig hör idag på, på radio. Mm. Men innan dess då, så skriv gärna till oss då på SD box 20085 10460 Stockholm. Och det går att ringa till kanslit eh, bemannat vardagar 10-17 08 50 00, 00 50 Och eh, den här radiosändningen sänds då i repris i, i morgon söndag klockan 9 och även en andra repris på torsdag den 22 i första ja Och ansvarig utgivare det var Arnold Boström Det, ja. det var Arnold Boström ja, ja. Då, ska ni få, då ska vi avsluta den här sändningen med ett stycke av Hugo Alvén. Och det stycket är då nu har jag faktiskt där har vi pappret. Det Det var lite stressigt idag. vi kom en minut i två kan jag säga här för vi fastnade i bil Ursäkta Om vi ursäktar att det är lite röriga. Men den ska ni få höra nu det är alltså Hugo Alvens komposition Festival och Opus 39 en komposition komponerad 1944. Och det är då framfört av Islands symfoniorkester under ledning av Niklas Villén, en, en ny inspelning från 2003. Och man hör nu här Hugo Alvéns tydliga influenser från svensk folkmusik. Lyssna väldigt noga ska ni få höra ett mycket vackert stycke som ni nästan aldrig får höra i radio idag i Svensk Radio SR. Men det hör ni på Radio SD. Så Staffan och, mm. och David, vi tackar för oss. Ja. För den här gången mm. och lycka till. Och nu blir det... Hugo Alvén, Festival och Vetyr, Opus 39. Varsågoda!